але йому того ніхто у провину не ставив, бо до своїх книжок він газетних віршів не давав. Мене здивувало, що у Первомайського також можна знайти газетну одноденку. Але як тепер п'яні малишко і нехода глумилися над моїм учителем. Воєнні вірші Первомайського зі збірки солдатські пісні» тоді вже були широко відомі, особливо патріотичний вірш «Земля». Тому я не надав значення віршові, що був, мабуть, написаний для чергової радіопередачі. Зате не ходи й Малишко, раділи, що він потрапив їм до рук. Потім перейшли на особу самого поета, на його національну належність. Тут з вуст неходи полилося стільки бруду, що мені не захотілося далі сидіти в компанії прославлених поетів. Ірина помітила це і сказала, що їй невдовзі заступати на нічну зміну. Ми відразу ж попрощалися. Мене довго потім мучив спогад про цю письменницьку вечірку. В поведінці не ходи, й Малишка, було щось для мене незрозуміле. Те, що я ніколи в житті не зустрічався. У госпіталі було багато євреїв-медиків. Я бачив, як вони самовіддано винянчують безпомічні обрубки колись здорових людей. Скільки вкладають у свою справу знань, майстерності і любові до людини. Серед євреїв було також багато лікарів і медсестер з України. Я чомусь ніколи не думав про те, хто з них був українцем, а хто євреєм. Всі вони були моїми земляками, чию батьківщину розчалив танками знахабнілий ворог. Напередодні Нового, 1943 року, я виїхав на вантажній автомашині до Підмосковного лісу, щоб привезти звідти ялинку для госпітального клубу. Тут я вперше побачив офіцерів-лижників у золотих погонах. А невдовзі й сам, діставши звання старшого лейтенанта, зодягнув такі ж самі. У журналах і газетах почали з'являтися статті про честі традиції російського офіцерства – від цього віяло чимось незнайомим, вельми далеким від наших уявлень про пролетарську державу. Щоправда, пролетарською вона ніколи не була, але партійна пропаганда крутилася довкола цієї ілюзорної ідеї. Тепер військовим пропагандистам належало перебудуватися. Уніформою ми були схожі на офіцерів царської армії, отже стали золотопогонниками, яких таврував Сосюра у поемі «Червона зима». Думкою я тоді, ще не дотягнувся до розуміння тієї простої істини, що Радянський Союз у новому вбранні залишався продовженням Російської імперії. А тепер і військове вбрання нічим, власне, не різнилося від імперського. Все це ледь-ледь ворухнулося в моїй свідомості, не знайшовши продовження і розвитку. І це природно. Війна проти фашизму була з нашого боку справедливою війною, отже в душах не лишалося місця для політичних конфліктів і сумнівів. Комісари і політруки тепер стали замполітами, але я не відчув якоїсь різниці у власному становищі. Змінилася лише форма, а не суть. Підземне медмістечко У березні 43-го року наш госпіталь, що належав Західному фронту, відістав наказ перебазуватися з розкішних московських приміщень під Вязьму. Із цього випливало, що Західний фронт готується до вирішального наступу. Нам належало розгорнути гігантську госпітальну базу просто серед лісу, неподалік від станції Пижовка. Легко уявити передислокацію бойової військової одиниці, Та як уявити розміщення госпіталю на 7-8 тисяч ліжок під відкритим небом? Вязьма була знищена вщент до цурки. Села до окружної також випалені. Навколо цих пустич Лишалися соснові ліси завалені мокрим, березневим снігом. На територію нашого медичного містечка серед ночі прибули кілька десятків студебекерів. Їх належало швидко завантажити і до настання ранку виїхати, аби москвичі не помітили зникнення СЕХ-290. На його місце вселявся законний власник цих приміщень, окружний військовий госпіталь, який тимчасово був звідти виселений. Зовні все мало виглядати так, Ніби тут нічого не змінилося. Операція була надзвичайно відповідальна. Якби про неї довідалися німці, то їм би стало ясно, що на Західному фронті готується наступ. Іншого такого госпіталю Західний фронт не мав. Отже, його раптове перебазування під в'язьму багато що прояснила б для ворога. Вдень наша величезна колона ховалася в лісах, їхали тільки вночі. Ніколи не забуду, як уразила нас Іриною зруйнована вязьма, через яку переїздили місячні ночі. Всюди лежали руїни, подекуди стирчали оголені печі з димарями ніде ні вогника, ні людської тіні. Місячне проміння підсилювало враження катастрофи,